El passat mes de, de febrer, si us recordeu, ens posàvem en contacte amb l'associació Salvem el Golfet perquè denunciaven doncs, el despreniment de, de Roques que hi havia hagut precisament a la cala del Golfet eh, per, eh, per efecte del, del pas de, de la borrasca Glòria. Quatre mesos després eh, doncs, ens tornem a posar en contacte amb la Margarita Riera, la presidenta de Salvem el Golfet, per comentar com està el tema perquè doncs, ahir van enviar un comunicat en el qual denunciaven que encara hi continuen havent-hi aquests problemes. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la Margarita. Bon dia. Bon dia. Què tal? Com esteu? Doncs nosaltres, molt bé, seguim informant de, del que passa a casa nostra i una de les darreres informacions que ens ha arribat des, des de la vostra associació és que aquestes roques continuen a... Doncs, posant en perill, d'una banda, la gent que passa pel camí de ronda i després els possibles vanyistes que puguin començar a venir en les properes setmanes i en els propers mesos. Margarita, com està la situació a la platja del Golfet? Bé, aviam, no és que continuïn. És que n'hi ha més de roques. Mm -hmm. El febrer, amb la Tempesta Glòria, doncs es van produir el que nosaltres considerem aquests esnevisaments, per això vam enviar una instància a l'Ajuntament de Palafrugell, interessant-nos per la seguretat del Penya Sagat i del camí de Ronda, en aquell moment més el que era el camí que passa paral·lel per davant del xalet del golfet, perquè era el que ens nosaltres que hi havia algun més desprendiments de pedra. És cert que en el camí, just abans d'arribar a l'entrada de la platja, també n'hi havia hagut de desprendiments, però s'hi podia accedir. Eh, Havia caigut alguna roca, s'havia trencat la llosa de ciment del, de, del camí que accedeix immediatament abans a la platja, mm -hmm. però s'hi sí podia accedir a la platja. Ara el que ens trobem és que a la platja no s'hi pot accedir, perquè n'hi ha hagut en aquest sector, precisament, d'entrada a la platja, n'hi ha hagut més de desprendiments. Tal és així que si no escales per les roques, diguéssim, Eh, per explicar-ho d'una manera gràfica, uh -huh. no pots arribar a la platja perquè no hi ha ni, ni un trosset per passar-hi. Aleshores, és clar nosaltres això ens ha preocupat perquè veiem de clar o la xarxa és encedir pel pes de les roques, que en no seu moment doncs, ja es van desprendre del glòria, o les noves lllevantades o no sabem per què. Per això doncs fem una instància demanant informació, Um, però esclar, també veiem altres punts, sobretot amb les fotos molt, ex molt explicatives del Paco del Mar, que segurament molta gent de la, la Frujela ha pogut veure doncs, en els seus canals habituals um, que hi ha en algunes zones de la xarxa que realment estan molt malmeses precisament en aquest punt, no? Mm -hmm. I ens fa tema de que pogui haver-hi um, més desprendiments amb un altre tempesta, o perquè el pic que les aguanta cedeix sabem que no som nosaltres només que ens hem queixat d'això sinó de que hi ha hagut altra gent que ho ha fet aleshores el que no trobem comprensible és que l'Ajuntament no digui res d'aquesta platja de la situació de la platja en què s'ha parlat d'allà Fran de les actuacions que s'hi faran però aquí no, aquí no i aleshores és la nostra queixa. perquè no ens preocupa tant de que la gent si pugui anar a banyar o no? Eh? Com l'Ajuntament es deu pensar, o menys així per unes declaracions que he dit que acabo de veure ara al uh, uh, diari de Girona, l'alcalde, m'agradaria contestar-li. De fet, ja li contestaré pel Facebook de Salve Malol Fet. I aleshores no ens preocupa tant això, sinó la seguretat. La seguretat. Perquè és, una, és un tema que venim reclamant des del mes de febrer. Bé, és un tema que venim reclamant des de la Constitució de, de l'Associació. Eh? Mm -hmm. I eh, no obtenim resposta, però no obtenim resposta d'això com no hem obtingut resposta de tantes altres coses i tantes instàncies i, i que, hem, que hem enviat a l'Ajuntament i que s'han quedat Aquest... la resposta. Aquesta, aquesta és la, la, la vostra principal queixa no? o denúncia, el fet de doncs, que, que no hi hagi una, una resposta al voltant de, de, de què està fent l'Ajuntament, no? que hi estan fent coses però que no, no us ho comuniquen. A veure, jo entenc que aquesta última instància no hi ha temps material, que és la setmana passada o l'altra, eh? no hi ha temps material, eh? però la del gener, la del febrer ja sí, hem estat en, en un període de coronavirus però és que és un, tema, és un tema de seguretat i més ara, que ja fa bon temps que la setmana que ve Girón entrarà ja en fa C2 la gent se voldrà més acostar en aquests indrets, sabent que la gent també eh, no tot, eh però una part molt mínima és un irresponsable i, i travessarà doncs, a l'altra banda no, no, desconeixem, desconeixem com està, com està la situació d'aquesta zona I, i la veritat doncs, és que a qualsevol persona amb dos dits de front li hauria de preocupar uh -huh. perquè si tu veus que el febrer està d'una manera i el mes de maig està d'una altra i han caigut més pedres doncs vol dir que aquí hi ha un perill no? crec jo okay. I, i llavors és el que reclamem reclamem una mica més de cura en tota aquesta zona del golfet perquè es té francament una mica oblidada uh -huh. Nosaltres recordo que després de, de conversar amb tu al febrer també ens van posar en contacte amb l'Ajuntament i en aquest cas amb l'alcalde i ens comentava que era un tema que havia de gestionar costes, que era qui s'havia de fer càrrec d'aquests experiments, d'aquests desperfectes. Uh, no sé si uh, això és una excusa per l'Ajuntament o... o vol fet doncs, de, de que Costes pudiera estar per altres per altres aspectes poder no acaba de posar-hi la, la, la mirada. En tot cas, eh, Margarita reconeix que, que o sé, sabem que el Passeig Francès de Blanes és de Llafranc, com tu deies, també era Costes qui ho havia de fer i finalment l'ajuntament ha estat que ha que ha, qui ha costejat, no?, aquesta reparació inicial. Per tant, eh, no, es podria fer, no?, com, com s'ha fet a Llafranc també es podria fer algú fet. Mira, és que nosaltres, vull dir, això, qui ho faci, no, no, no. nosaltres som una associació, una associació de Palafrugell. Veiem una cosa, aquí tenim l'administració més propera a Palafrugell, que és qui té els seus tècnics, per veure si allò que li està dient un grup de persones, o sigui, una associació que representa a un grup important de persones. Uh -huh. uh, és cert o no? Nosaltres no som especialistes per saber si les xarxes aguantaran, fins a quin punt estan malmeses, si el que estem dient nosaltres és una tonteria o no, o té la seva importància. No ho sabem. Ens adrecem a l'Ajuntament perquè faci la seva inspecció. I després, és molt més important un Ajuntament per reclamar a costes que una xarxa estàn estan malmeses, que s'ha de fer una actuació en aquest penya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 fins a quin punt aquest perill que nosaltres estem, els estem buscant, els estem dient, és cert o no? Vagiu a mirar, eh? Però, uh, uh, o sigui, què m'està dient l'alcalde? Que es quedaran amb els braços creuats perquè ningú ha anat a reclamar costes? Mm, doncs vaja, quin ajuntament tenim, no? Mm -hmm. O hi ha una entitat que li diu escolti, nosaltres aquí veiem un perill, és evident que del mes de febrer o del mes de maig han caigut més pedres, per tant, possiblement aquest perill sí que hi era, no? Aleshores, eh, vagi, faci anar els seus tècnics, que s'ho i vostè faci el que hagi de fer. Jo recordo que en aquest penya penyassegat hi ha hagut eh, diferents episodis des de, des, des, de, de, de caiguda de pedres importants, fins a tal punt que hi ha hagut uns estius, eh, crec, dos estius, crec, que la platja eh, ha estat tancada. Recordem aquell episodi tan important on les escales que baixaven des del mirador de la Dorotiu fins a baix a la platja eh, van quedar inutilitzades fins a, fins a dia d'avui. No? no se li reclama pas a l'Ajuntament que, que, que arregli les escales, però va ser el mateix Ajuntament que se'm va anar costes i va dir que eh, s'han de reforçar aquestes xarxes Mm, és això és, és l'únic que demanem ha quedat clar Margarita la veritat és que doncs, sí. veurem si l'Ajuntament posa fil a l'agulla posant-se en contacte amb Costes i veurem si no doncs, com ha passat en altres eh... Èpoques, doncs la, la platja haurà de quedar tancada al públic. Veurem, ens posarem en contacte també amb l'Ajuntament de Palafrugell per saber doncs, la, seva, la seva resposta al voltant doncs, de què pensen fer i nosaltres, doncs, Margarita, agraïm doncs, que ens hagis atès un, un dia més i eh, seguirem en contacte per, per saber doncs, les, els vostres moviments i les vostres reclamacions. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.